And gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! In the left corner, weighing 240 pounds, with 10 wins, 52 losses, all on knockout in the first round. Super Shee. And in the right corner, weighing on 100 pounds, also with zero wins and 48 losses on knockout, MacroTag! Tuesday, here Downloading it From iTunes. Så! Nej, <laughs> vad är det du? Ja, tack Så, då var vi tillbaka igen Med ytterligare ett avsnitt av den populära podcasten Mac Attack och Super C-podcast. Avsnitt 20. Är vi på nu? Är vi det? Ja. Det är någon form av jubileum då, eller? Eller? Har man inte det där efter 2020? 20, ja, kanske. Ja. Det trodde vi inte när vi en gång började. <laughs> <laughs> att vi såg tre mål alltså här. Ja, Nej, sen. att vi skulle nå hela vägen hit. Nej. Nej. Jag ska. Ja. Eh, som vanligt så finns vi på webben, eh, märketagssuperc.wordpress.com och på eh, Twitter och Facebook. Och där hittar ni oss, de kan det nu. De kan det nu. Eh, folk har börjat gilla oss på Facebook, vi har fått lite statistik, det tycker vi är roligt. Mm. Det värsta är ju att det näst största landet som lyssnar på oss är Filippinerna. Ja, det ska vi. Och, det, och, och, det, är, och det, är, det är faktiskt sant. Ja, och Men någonting som vi också ska vara hur... lite stolt över är att vi är relativt stora i Italien också har vi blivit. Ja, det är roligt. Förra veckan hade vi fem träffar från Italien. Ja, hur man nu kan mäta det. det, det vet Hur jag. det nu är möjligt. Ja, det... Jag vet inte. Men populära är, är vi där utom Socknes. Det är skoj. Ja. Mm. Hur har veckan varit annars för dig? Har det varit bra? Ja, har det hänt något? Nej, den har bara rullat på Det är påsk nu ja Och det har jag lite att ta faktiskt Om påsken Om påsken, ja, för det är ju Fint Vill du berätta om din veckan först? Ja, den har varit okej Du ville ju hoppa från Angeresbron ändå Ja, men det behöver vi ta upp Nej, det kanske Det var lite jobbigt på jobbet bara Men Det kanske var det var typ <laughs> ja. lite för personlig. Jag Jag kände det när jag sa det. Att ja. Det Passas inte. Att... Men eh, var lugn gott folk. Jag, jag hoppar <laughs> aldrig. Jag, ja. jag är här. Jag skrattar för att jag skäms. Ja. Ja. Mm. It's funny because it's true. <laughs> ta, ta din eh, posthistoria nu mm. istället. Ja, okej. Okay. <laughs> Det måste vara den överlägset sämsta start vi har gjort. Ja. ja, kör nu. nu... Ja, vi kör på. Ja. Jo, påsken. Feta ungas favorithögtid. Nej, ska du dra in dem nu igen? Nu ska vi dra in dem. Är inte äh. julen större? För... Du, det här. Ut, ut i trädgården och leta, leta ägg med godis i. Ja, då rör de sig. <hör> hur mycket det... rör de sig egentligen? Nej, ingen. beror hur stor trädgård man har. I alla fall varje år... Mm. Vid påsk så äter varje svensk ett kilo godis. Va? Ja, I, alltså om eh, man kan sluta på allt godis vi äter. Aftonbladet, ja. Aftonbladet, ja. ja och vi, alltså, vi äter tre fyllda kaknästorn med godis. Tänk lite. Grann. Vad är det räknat på då? Hur många personer då? Ja, det är alltså Sveriges befolkning. Sveriges befolkning Ja. Okay. ja. Och det, det är just det alltså att Folk de... de, de eh... så folk är också att bry sig. Nej, men jag, gillar jag, inte. jag tänkte precis säga åt man inte mer, eller åt inte, åtst inte mer godis när vi var små. Jo, när vi var små ja. När vi var barn. Ja men inte vi utan generellt, Nej. trodde jag. Nej. Ja visst vi har kanske blivit lite mer medvetna och sådär liknande. Men ungar, de göds med godis. Ett godis när vi var små kostade ju typ två spänn. Idag kostar det vad kostar det? 10. Ja, men vi känner ju bättre och så också. Allting har ju gått uppåt. Jo, men ändå. Ja. Det är Sverige dels på ett fantastiskt sätt. Skit samma med det. Ja. Jag, jag vill bara säga det till alla er föräldrar som har barn runt Sex, ja, 6, 7, 8 och uppåt som tar ner händerna nu ska jag... ja. Ja, och som, som är lite runda kanske. De mår inte bättre av att få ett kilo godis i ett ägg. Ja, var du trampade på klaveret ofta. och moff, moffa i sig. Nej, jag vill. Ja, det här, det här är för det hävrias deras egen hälsa. Okej. Okay. Ja, barn mår inte bra av diabetes och sånt liknande och får en tidig död och grejer. Mm. Centerpartiet tror jag det var som var inne på att lägga en beskattning på godis och sånt liknande. Om du det. Det var för ett tag sedan. De var det inne... är därför du har röstat på Center i flera år. Jag har aldrig röstat på Center. Men ja, det, jag skulle kunna göra det, va? jag... Det här, det här tycker du inte Ja, det jag. tycker jag. Ja, men det är ju samma med tjockisprogrammet också. Det tyckte ju bara jag också. Ja. Du ja. måste ta ställning, Christian. Ja, men jag tycker du är hård. Det kan, det kan ligga mycket mer bakom det än vad man tror. Alltså, en annan historia bakom det. Du ser ju alla tjockisar som... Som moffar i sig godis. Ja, men alla ja. moffar inte i sig. Ja, men jag, jag ser du tror. ju dem De så du sitter där på en gammal trapp någonstans med fullt med choklad runt munnen och bara trycker isen i godis. Det är inte bra sitter på någon trapp någonstans <laughs> och moffar isen godis. Det har du aldrig sett. Det är ingen som har sett detta. Oh, oh, oh. Nej. Det är att du är en sån horribel människa ibland, det fattar inte jag. Nej, jag, jag är inte horribel. Jag bara säger det att jag tycker att det är onödigt att göda barn. Ge dem ett äpple. Hur roligt borde inte det och leta upp ett ägg och så blir jag jätteglad och ser ett äpple i, i, i påskägget istället för allt godis. Jag hade gett pengar för att se det barnets reaktion. Men i alla fall, om det hade varit ett smalt barn då? Ja, men att Ge pojken godis, för fan är <laughs> du då? Ja. Nej, men jag tycker bara det att man ska börja, Nej, tycker... börja tänka på lite grann vad det man ger barn och hit och det Din egen mage då? Den där biafframagen du har Den gör någonting åt nu igen. Det gör du ju inte Jag käkar ju pulver så ligger ingenting ingenting då för pulver? Sådär, ja, vad fan jag satt heter satt ju och käkade någon jävla ja, men, ja, jag Ja ju till lunch äter jag ju pulver Jaha ja. Vad gör du åt din mage? Jag säger ju inte heller någonting om att det är fel och vara fet Nej för det kan du inte Nej. Jag kan, jag är inte fet Det är ju det Ja, ja. Vi får... Det var det jag hade i alla fall på påsken. Jag, jag blir... är... Vi kanske har påsken år. är väl annars rätt trevligt tycker jag. Ja, jag ska jobba hela När påsken så våren komma. Är den är ju bättre än julen. Ja, absolut. Ja. Du, nu, nu är det ju ljust och fint ute. Ja, vi ställer ju fram klockan också i den veckan. Fantastiskt trevligt. tycker du det? Jag fattar inte varför ställer vi om klockan egentligen. Jag hörde att det var en gubbe från Nya Zeeland. Som höll på att jobba på detta i 30 år. Innan han fick igenom detta. Att ställa fram klockan. Alltså ha, jag tror han jobbade i 30 år för att få fram klockan. Nej, ja, han sprang igång klockan. Nej men att det är en privatperson som stod upp för det så jävla mycket. Så att till slut så gjorde hela världen ju inte det. Det är inte alla länder. Nej, bara de som... Vadå? Inte alla länder. Det är inte alla länder som ställer om klockan. Nej, inte de som är bor runt ekvatorn. Där solen är... Igen. Nej, precis... Ja, jag vet i... inte vilka länder det är. Jag har lite roligt koll. Men jag hörde i alla fall att det var någon gubbe på Nya Zeeland som kämpade för detta i 30 år och sen till slut fick igenom det. Ja, men varför fick han igenom det då? Vad hade han för, vet jag, ja, för jag att göra detta? Jag kommer inte ihåg var det var. Jag läste det någonstans väldigt fort bara. Det var väl något. Som, han var väl bonen eller någonting? Ja. Antar jag. Vi får ta en reklampaus. Jaha, e okej. Okay. Ja, då ger vi det då. Hej, hej. Hej, ah. hej. Har du varit trött och hängig? Har du haft mycket på jobbet på sistone? Har du problem med dina tarmar? Ladda ner MacAttack super podcast så ska du se att allting ordnar sig. Ja, då går vi på veckans film. Och e går på det rätt efter reklamen. Ja, jag tänkte det. Vi A kör på. Då var det överstökat. Ja, Vadå, ha, du överstökat? Det är det bästa som är hela podcasten. Den tycker alla. Ja, alla tycker det. <laughs> ja, ja. Den här veckan så är det vilken är vi på? Vänt, sju, sju eller? Ja, sju. Åtta? Sju, är vi på. Ja, sju. Och det är Rainman. Of course I'm an excellent driver. Guess we drive slow on the driveway. There's only 28 miles on the odometer since I drove it a week ago last Saturday. It should be more than 28 miles. What is är Who is this Raymond is your brother. My brother. I, I don't have a brother. Ja, det var Rain Man ja. Den borde ligga etta tycker jag eh, Jag förstår att du tycker det Men du tycker att han borde ligga etta på grund av Dustin eh... Hoffman Dustin Hoffmans Huffman. eh, rollprestation ja, Filmen i sig Tycker jag borde ligga etta Det ja, är mycket film... möjligt ja. Men jag baserar ju mina på, mest på Tom Cruise rollprestationer Ah, okay. Ja Du bor djupare än ja. ah, filmen ja, ja. Jag, jag, jag är väldigt djup av mig ja. Det vet alla som kände mig Vann Dustin Hoffman en Oscar för den? Det är mycket Lite det Nej, det gjorde det. För det eller? känns ju som att alltid när de ska spela efterblivna Eller, eller homosexuella Så så vinner de alltid en Oscar ja. Du är ju det de gör parodi på i Tropic Thunder När Ben Stiller ja, Spelar ju någon där att, ja, då Men vann han, han Oscar. gick ju all, all the way Retarded Ja <laughs> Men eh, Sean Penjo, du det är ju den Milk heter den va? Mm, har inte då spelar han homosexuell Och då vann så... <laughs> va? Jämställer du homosexuell? Han Nej bara... men att de alltså vara... spelar något De absolut inte är Tom Cruise är ju en stor actionhjälte ja, ja. Han hade ju löst att klättra Ja, ja på ett tag Nej men du fattar vad jag menar ja, jag När de ska spela några extremroller och sådär, Ja, så, ja jag, jag, jag håller med Jag håller med. Så vinner de alltid ja, men. Du sa att alla gillar det här, jag vet, min mamma fick ju ett sms utav förra omgången, då sa hon Ta bort den jävla Tom Cruise. Mm. Hon hatar ju Tom Cruise. Ja, Jag och din mamma kom ju väldigt bra vid en ett tag efter själva incidenten som vi var ute efter. Berätta igenom om incidenten. Ja, jag vet inte riktigt om jag ska berätta om den incidenten. Du slog henne kan man säga. Hårt. Ja, det var en olyckshändelse Med en trumpinne Ja, men det var en olyckshändelse Men hon trodde jag att fingret var av Ja, det <laughs> Var ju ett kött sår Nej Jo Nej Det jag var mest rädd för den gången När jag råkade slå din det, Alltså, det, det var det handlar om är att Att eh, vi hade fått hem Eller du hade fått hem en rockband tror jag det var Ja Ja, så satt vi där och spelade Och jag var ju på trummor va mm. Ja Och... Eh, så skulle jag slå på trumman. Men då så stoppar din mamma fram handen. Och tar på trumman. Precis när jag ska slå den. Det är ju din version. Vi Nej, spe vi spelade ju inte. Nej, hon. hon satt eh, bredvid och så eh, ville hon känna hur de kändes. Och stoppar fram handen. Vem vill det? Ja, och precis då klappar du till henne. Klappar till trumman. Och, och säger: Rör inte mina trummor. <laughs> Men det kommer, ju. Det kommer ju bara så där. Eh, och, men då blev då var jag ju faktiskt lite medveten för att eh, Dan eh, din pappa ja. eh, blev ju eller han reste sig bara upp han, han är ju faktiskt två meter och väger ja. 110 kilo stoppade ja <här> <här> ja så här och, och trycker i hand ja. <här> men ja nej, så, och då, då blev jag ju kanske lite nervös ja men eh, nej, ingenting hände <här> Nej. Nej. Nej, inte Och, än så länge det, När hon nu sa det här med Tom Cruise Så kände jag ju mest att jag skulle ha slått hårdare Ja, precis <laughs> Och kanske med mot huvudet <laughs> Ja För så gör man inte, man säger inte så Men hon hatar ju hans skratt Eller hans stora flin Hur kan hon hata det? det, är... ja, det får du prata med henne om oh. Men jag håller med henne oh. Ja. Jag har också svårt för ja, det jag, Men han, Du har alltid varit en morskris mig. Vi ja, ja. alltid alltid varit en ja, ja Men så är det i alla fall Ska vi gå till veckans låt där också då Så får vi det också avklarat Ja, oh, kör på Ja, kör yeah. då kommer den Stå. Ja, på debut säger jag vilken låt vi var Eh, funny the way it is Med Precis The Matthews Band ah, Ja Ja Riktigt är... bra låt faktiskt Jag är glad över den Att du var den här låten ja. Jag hade inte hört den på väldigt länge Nej Nej. Så att jag tyckte det var trevligt Att få höra den här snutten Och fick sig om att eh, Den här låten finns ju Det är ju lite det som är meningen Med mina ja, låtar eh, I den här podcasten Jag fick medel från min mamma Som tyckte att det här var det sämsta Hon någonsin har hört <laughs> Ja, jag har ju aldrig klappat igen, jag har inte alls samma historia där. Det var ju synd. Uh, nej, jag uh, bara, jag tar uh, inte uh, ens. Jag inte på något uh. nytt åt henne. Mm. Det ska ju sägas att uh, vi har ju en helt egen låt idag som är, uh. jag tror den är närmare fyra minuter, ja. som vi har gjort musiken och texten till som handlar om våran podcast. ja uh, och, och det den... är en hit Ja, det tycker vi ju. Ja ja ja. Irländskt inspirerad. Eh, inspirerad ja. av Irland, så skulle ja, jag sagt. Precis. Så, eh, ja, precis. den kommer komma senare. Med inslag av Sarek, skulle jag säga. Och med det är väl också inspirerat av Irland. Ja, Sarek är Sarek. Ja, okej. Okay. Ja. Eh. Vad hände med dem? De släppte bara den här låten. De var ju så bra. Ja, det gillar du. Ja, ah vill alltså allt som är med Ja. Sverige i du, du, du, du, du. festivalen. Ja, ja nej. Är ja, sicken ja, låt, sicken text. Han som är Dave Ma Matthew, i Dave Matthews band. Han är ju med i den här filmen med Adam Sandler och Jennifer Ernestan. Eh, vad heter den när de mm, åker? Just go with it. En ja, låtsas fru eller vad ja, han heter. Han är ju tillsammans med Nicole Kidman där. mm -hmm. Och det är ju fantastiskt när de ska stå med en... De ska ju ha en apelsin som de ska ta från midjan, tror jag det är, upp ja, till halsen. Just. Så tappar ju de den. Ja. Och då tar han upp den med röven. <laughs> slukar apelsinen med, med röven och drar den upp och fortsätter. <laughs> ja, det är så jävla härligt. Det gillar jag. Ja, det gillar du, ja. Vad, vi kan säga det. Vi sitter och kollar på Barcelona-Milan samtidigt. Det står 1-0 till Barcelona, Messi på straff. ja. Eh, och vi hoppas alla att... Eh... Vi hoppas alla på milarna då. det ja. eh, Men såg du inte eh, intervju med Sacke och Slatan? Nej. Som gick igår? Nej, igår var bara. Ja. Nej, jag har inte sett den. Äh? Nej? Nej. Jag, jag tänker berätta lite om den. okej? Ja, är okay? jag gör det. Jag, men... tänker, jag kommer kanske inte att se den, jag vet inte. Jag tror att du kommer göra det för att... Jajaja. Alla andra intervjuer som är med Zlatan... Har alla sån respekt för slatan. Man vågar inte trampa han på tårna. Man får inte säga fel grejer. Man får inte säga dumma grejer. För då kan slatan slänga ut sig någonting sådär. Nedvärdera. Det har han gjort flera gånger. Ja, det var ju någon reporter som frågade han. Vad tycker du jag ska fråga dig? Och han stod bara och skrattade i ansiktet. Det är ju faktiskt inte mitt jobb. Vad är det här för jävla reporter Eller när han sa till Peter Gide. När Peter Gide frågade. Vad ska ni, vad ska ni göra för att bli bättre utan? Ja. Vi ska sätta in 11 stycken av dig. Ja, precis. Och... Alltså den reporten som fick den frågan, eller som ställer den frågan, vad ska vi göra? Eller vad ska jag fråga dig tycker du? Ja. Han jobbar ju något gott och köket av. <laughs> det är klart. han gör. Han städar fritörelsen, om någon ser bylla <laughs> någonstans. Men i alla fall, det som var så jävla fantastiskt med den här intervjun, det är att Sacke är en större stjärna i intervjuen. <laughs> han... Han blandar in sina egna grejer och de här, du vet, han har ju mycket tankar och de, det låter väldigt, eh, ja, han är djup. Ja. Detta har vi ju gått igenom innan i podcasten med hans golfreferaten. Jajamän. Du har ju en bok där med honom. Ja. Som är väldigt trevligt. Men en gång, eller i början utav, eh, vad heter det, intervjun så säger han, eh, <hann> han går där på Milanello. Milanello är ju i Milans eh, träningsanläggning. Ja. Och då går han runt där och tittar på lite tavlor och så Gammal historik Och då går han och säger Vad heter spjur på italienska? Kan det vara bresjon? Nej, det är en ost Sen säger han inget mer Och det är så typiskt <laughs> Det är så typiskt sacke Och det tar över intervjun tycker jag Det är samma som det man såg på trailern Att har du någon gång tänkt att börja träna ballett? Och Slattan börjar ju Men Och han sitter helt allvarlig. Jo, för jag tänkte ju att det är ju mycket med kroppen och allting då. Och Slattan ger ju ett allvarligt svar. Hade någon annan frågat den andra frågan så vad fan menar du? Det klart att jag inte spelar spelar gången ut från en förlust. Ja, <laughs> har du sådär. tänkt att börja med ballett? Ja, och sen så tror jag så här: Det, det är lite delat. Gillar man inte Slattan? För det är ju många som inte gör. Och det tycker jag är synd för det, ja, det Jag tror att det är många som har ändrat sig nu. jag tror att det var många som hade mycket, mycket mer problem med än innan. Jo, men jag har hört det. Varför är han lagkapten för Sverige och allt det här? Och han är som han är, bla bla bla. Det är väl inte konstigt. Han är den största stjärnan vi någonsin haft i Sverige. Han har vunnit eh, serien med alla lag han har spelat i. Ja, han, han är med. i Champions League. Nej, det har han aldrig gjort Nej. Men det är klart att han, fan, han ska vara kapten. Ja. Det är ju alla höjer av att han är där. Ja, är Han är perfekt kapten Det tycker jag är så konstigt Men det är lite delat läge där Om man inte gillar Zlatan så Då tycker man säkert om sake. Så Jaha. För de äger inte intervjuen lika mycket <laughs> Och det har jag aldrig sett innan Och det är som De pratar om någon fotbollsmatch Eller så här, efter fotbollsmatcherna I fall ja, Hur är det då? Jo man har mycket adrenalin och så säger Zlatan Så att jag är väldigt svårt att sova Ibland somnar jag vid 6-7 på morgonen Och då sitter jag och tittar på TV eller spelar Xbox eller surfar på datorn eller sådär. Mm. En annan har ju bara åh gud, vad jobbigt då ja, eller ja, då skiter vi i det. Mm. <laughs> Sacker, kliar sig lite i huvudet, ler lite och säger: kan du inte gå ut med tröstor då? Det är han hund." <laughs> och så att han blev gavstratta. Nej han är inte tröttar och låtar han ja, han ligger och sover då. Ja ja. Ja, precis. Och de vändningarna han gör är så jävla magiska. Oh, man skulle vilja vara en, en fluga inne i hans hjärna och ja. se vad han förstår. Ja, och så får jag komma till det sista för att inte tjata sönder hela intervjun, det intervjun. Eh, Zlatan jämför det är ju en lagsport och allting och man tycker och tänker och man gör så här och man är så laddad och så sådär. Eh, det hade ju varit annorlunda om man spelar tennis. Då klipper saker in själv att han sitter och tänker. Alltså han säger... Eh, i intervjun så fortsätter de prata, man ser det fast hans tankar tar över. Ja, ja, ja. Jag, jag har en granne som spelar tennis. Och så, jag kommer inte ihåg vad han heter. Jag har en granne som spelar tennis. Eh, jag vet inte hur duktig han är men han har nog en väldigt bra forehand. Han är 78 år men han är väldigt pigg. Nej. Och sen så fortsätter intervjun. Och då tycker jag han tar över hela intervjun med sitt. Härliga tänk Han ja, är fantastisk Det är bästa intervjun jag har sett i hela mitt liv Ja, men Sack är en god gubbe Verkligen ja. Har ni inte sett den så ser den tycker jag För att den, man, den man undrar jäderbra. ju lite grann Just Sack är ju en väldigt stor golfpersonlighet Alltså inom golferna är ju väldigt mm. stor Man undrar lite grann Vad vi har satt kommer att göra när han Går bort Ja det blir svårt Alltså vad händer med golfen då? Ja det blir väldigt, väldigt så De har ingen annan som kan göra han Det får inte heller vara någon som försöker härma han Nej Och bara sitter och svävar Sitter och tänker Säger allting Han sitter och tänker Ja precis Det här landet det är så fult <laughs> Det är det som är fint Det när, när solen går ner <laughs> <laughs> det man, man kan inte säga sådana <laughs> saker Men han ser ju i direktsändning Så det är, ja, är okej okay, ja, ja visst ja, Det är fantastiskt Vi får ta reklam här idag Hej, då. Hej då. Mac, Attack and Super C Doing a podcast together, together They have a list that they will do Always there together, together Forever and ever and ever Ja, jag under reklamen har det hänt lite grejer Ja, man får ett litet pling Jag får börja med min så tar du din sen Ja. Eh, Nocerino, min älsklingsspelare Det är snyggaste människan i hela världen Gjorde 1-1 för Milan mot Barcelona Nu får du ta din grej Nu ska jag vara tyst ett tag Den grejen kan man väl ändå säga var lite mindre än min grej Men okej, okay, för kanske, dig kanske eh, För alla eh, vad vi fick, Jag fick ett litet pling i min telefon Där det står att Rögle är äntligen tillbaka Där de är hemma i elitserien Igen. Löser du att prata om det här i två, tre minuter så går jag bara och pissar. Va? Du ja. kan bara prata lite om rögle, vad du ja, tycker okay. och varför du hejar på rögle. Ja, jo, jo det kan jag väl. Ja, så ska jag bara Allting pissa. Allting började med att äh, äh, min kusin var hemma äh, hos, hos oss i varje stad då. Och hälsade på, han kommer ner från Skåne. Och... Äh, han ville gå och se på en hockeymatch. Och Mariestad är hyfsat nära Jönköping. Så att. Och då var det. Rögle Eller Jönköp, Vad säger Jönköping. HV71. Mot. Rögle BK där. Och han hejar ju då på Rögle såklart. Så att. På den vägen är det. Att jag. Den första hockeymatch. Jag fick se. När jag var liten grabb. Var. Var. HV71 mot Rögle. Och. Tyvärr då så förlorade Rögle som. Ja, det ska man väl säga att i elitserien så, så brukar de förlora. Det är inget att säga om. Men i år, eller i år, i år blir det ju. Så då tror jag verkligen på dem Man kan äntligen få gå till Skandinavien och se Frölunda möta ett riktigt, riktigt lag. Och det, det ska bli härligt. Oh, nu kommer du tillbaka. Jag vad trevligt Jag har sett här och svamlat ja, Men det... det. Kanske kan jag klippa bort det. Nej, Aha. det är bra. Det är bra skit Nej, det var heligt faktiskt att de är tillbaka nu Det här är Det är väl egentligen det, Ja, det är riktigt stort är det. Ja, det är kul för det faktiskt Ja, det är att det egentligen är lite riktigt lag med i lite. Så för här plojgängen som gjorde kvar hm. Ja, det är konstigt att de inte är kvar faktiskt jordgård. Nej, men vad ska man säga När man får en kvalserie och får möta Rögle Första matchen, det knäcker ju vem som helst Jag Kan knäcka vilket lag som helst Ja, uppenbarligen gjorde det <laughs> Yes! Ja, och 1-1 står det i varje slåda milan just klippet. Ja. ja, välkommen in i matchen igen Christian. Ja, tack. Mm. Jag har ett klipp som jag verkligen skulle vilja ta upp. Vi har ju pratat om detta innan, det är med Fyllerdansken som sprang in på ja. Danmark, Sverige i Köpenhamn. Ja just det, och Johan Glans tolkning av det hela. Ja, ja den är faktiskt så magisk så att vi tänkte klippa in det nu. Ja, varsågoda. Och han kommer inte ihåg den här händelsen själv. K kan ni fatta att jag den morgonen? <hör> mm, oh. Ja, fotboll i går. Oh, jag blev rätt full där, men... Ja, eh, men jag tyckte jag klarade rätt bra under den. Då gjorde jag... Undrar om matchen slutade, det är... Var jag ute på planen? Vad är det? Stackars säga, oh, hoppas ingen märkte det för att den hade... Är... Du vet, det 10 000 människor på läktarna, miljoner människor i tv-publiken. Vet du, alla hans familj måste ha suttit och tittat på tv. vad är inte det grejen? Titta! Fantastiskt roligt klipp måste man ändå säga. Ja, och det har blivit 2 1 i Barcelona. Ja, på straff. På straff. Så, ja, vi vet ju någon som är lycklig. Ja, tyvärr. Men det är ju ska sköj. sköj ibland. Vi har ju ytterligare ett klipp vi kan spela upp. Vi tar det direkt. Med Magnus Bettner. Båda de här två klippen är ju från Raw, ja ska sägas. Och, och nu eh... ska Magnus Bettner snacka lite om uppfostran va? Ja, och jag gillar skillnaden mellan Johan Glans och Bettner. Ja. <laughs> han säger ju även det när han börjar att eh, han måtte när det, Johan Glans säger det när han börjar att... Eh, Mårten när säkert till han, gör ditt fräckaste nu, eller så. Här, mm. gör mm. ditt råaste material <laughs> Jag har ju inget <laughs> Ska vi jöka? <laughs> ska vi jöka? <laughs> ja men vi tar det med ner också när han ska uppfostra sin dotter Jajamän Bråkat med min dotter idag också, hon är fyra nu Men pappa jag är jävligt arg på dig ha, vad är det nu? Liksom jag har sagt att de får svära om att stoppa svordomen i en mening där den passar. Det har jag inga synpunkter på. Här passade det ju uppenbarligen. Hon var i. Så vad är, vad, är, vad, vad, vadå, vad är det? Jag tycker du uppfostrar mig dåligt. Vad fan? Vad är det från en fyraåring? Jag alltså, sa då uppfostrar du dig dåligt? Jag är ju aldrig hemma. Liksom. Vad fan ska du gnälla på mig för? Jag kanske gör det i och för sig, jag orkar inte alltid vara förälder. Det här tråkiga delen med att vara förälder. Jag kan brottas och bygga Lego och det. Liksom. Det är, tycker jag är kul. Men det här chaffset. Om allt möjligt skit som jag bara inte bryr mig om. Liksom. Jag vill inte borsta tänderna. Det här skitre de trillar jag ändå ut snart. Liksom. Fan bryr jag, men du får ju nya tänder. Kan jag ta en bit godis? Jag självklart du vet var godiset ligger. Jaha men vi ska snart äta middag, vet du det? <laughs> men vad fan? Ska du dra igång bråk nu? Det är väl för fan mitt jobb i så fall. Jag tänker inte gå och lägga mig ikväll. Nej, stanna uppe då då bara. Vad fan ska du dra in mig i den här diskussionen för? Det är liksom inte så du ska upp till något viktigt imorgon. morgon ska jag vara på att bråka om det här. Jag tror kanske att klossarna ligger kvar på dagen som vi glider in vid allt tio. Det är lugnt att flexa lite när man är fyra. Och ni har varit en grymt skön publik, tack ska ni ha för ikväll, tack! Där hade vi bett... ...bä? Be? ...bett ner också. Och hans tankar om barnen fostrar han, ja. Stackars unge. Ja, det är ingen disciplin på den ungen sen när de blir vuxen nu. Nej, jag hoppas att det är på skoj faktiskt. <laughs> ja, det får vi väl hoppas. <laughs> han är bra också. Ja. Det är så jävla bitter bara. Ja, ja. Ofta så tycker jag att han är väldigt arg hela tiden. Som du är i slutet av veckan vid femtiden ungefär. Vad menar du? Att du är så bitter. För att veckan är slut? Nej, för att du är trött efter en lång vecka tror jag. Ja. Jo, jo, jo. batterierna är lite slut. Men det ska de ju vara. Ja. Ja. Det är ju därför det heter Weekend va? Ja, precis. Det kommer i slutet av veckan. <laughs> Klart av dig. Ja, jag vet. Vi börjar närma oss... Eh... Första gången vi spelar våra nya låt. Men vi väntar ja. lite till. Ja, jag är lite nervös faktiskt. Det ska bli så väldigt intressant att få, få höra allmänhetens. Eh... Åsikt ja. om detta Och alltså sen när den börjar spelas på alla populära Diskotek Ja, radiokanaler och diskotek och, sånt, och remixer och sånt kommer på den och Ja och allt sånt Hoppas E-Type gör någon remix av den Ja, men tänk dig första gången För när, vi, när vi är ute, vi brukar ju ofta gå på karaokebarer och sånt liknande ja. uh -huh. när, vi, när vi får höra någon välja Den låten Helt <laughs> <Ja>. ja. <laughs> plötsligt Och då bara vi säger, du grabben Step aside ja. Lämnar kom... det till de professionella. Ja, så kommer vi upp där och gör den. Och tar emot publikens jubel. Vad mm. ja, jag ser det framför mig nu. Ja, det är stort. Det är stort. Då har du gärna cowboyboatsen på det, va? Ja, röda. röda ja, <laughs> ja nej, den ska vi spela snart. Och ja. vi kan ju säga det att... Vill man göra en mix av den och sådär så är det helt okej. Okay. Ja, det, det är helt gratis, är... gratis att göra vad man vill med våran låt. Ja, ja. Vill man ha Full... den också så hör man av sig till oss och skickar vi den som mp3. Ja. ja. Det gör man. Vi tar inte betalt för den. Eh, inte i dagsläget. Nej. Nej. Sen om, blir, om vi märker att den är überpopulär, självklart kommer vi ta betalt för den. Ja. Vi är inte dumma, vi vill få tjäna pengar. Ja, precis. Ja. Nej, så att, eh, den kommer komma i ja, slutet. Nu får vi se hur långt programmet blir idag. Ja, precis. Så... Och imorgon bitti kommer du säkert att kunna höra den på radion. <laughs> <laughs> ja. eh, sen ska vi uppdatera er lite om vad som händer med vår lista. Eller vi kan ju först börja med att vi eh, håller på att kvalificera oss för Radio 1. Och ja. detta är faktiskt sant. Mm. Eh, det är en pratradio som eh, eh, ja, det ligger väl uppe i Stockholm, det är MTG som har det. Ja, men ja. Det är bara prat. Det är ingen musik eh, på det. Men någon musik måste de väl ändå ha, eller tycker man? Nej. De har ju ingen annars. Kända radiopratare, där är väl Asper, Hjärt Fylking. De har olika program, inget tillsammans. Nej. Hon, Cisse Wallin, vet man väl från Sveriges Radio, vem det är? Ja, jag vet inte vad det är. Nej. Sen har de någon annan där. Ja. Ja. Så ja, att, det... Men det får vi reda på i slutet av april. Om vi kommer med. Ja, Ja. Eh, precis. Och det blir bli väldigt intressant. Då, och, får, då får man gärna gå in och rösta på oss där också. För det, ja, är det måste man göra i enhetens rustning. Ja, det är ju Och då säger vi till. Ja, jag har det Sen så med Steffo har vi haft kontakt med. Ja, det har ju du haft. Du har ju hackat ja. mejl till han Ja. ja. Och eh, vi får gärna komma upp och träffa honom. Ja, du kan väl skriva bara vad han eh, skrev tillbaka? Ja, som han skrivit alla sina vänner, alltså bara mm. slash s ja. skrev han ju. Inga problem, snedsträck -s, s. Inga problem, ja. Så att, eh, och jag skickar även tillbaka sen igen där, att eh, ja det är ju underbart, vi hör av oss eh, när vi närmar oss Stockholm. Mm. Det kan låter du rensa, bra, kan du slash s. Alltså, så. ja. så att eh, vi har full kontak kontakt, kontakt, ja. säger man kontakt. Full kontakt har vi inte med han. jag vi har tagit kontakt eller vad. Tagit kontakt med Kobe Steffo. Ja. Han ja, är en god gubbe det är Ska vi ta en sista reklam då och sen så kör vi eh, Sen kör vi låten. Avslutningen. Ja. ja, så får vi köra låten. Så vi kör låten som avslutning med det där. Nej, det ska vi inte. Nej, vi, vi måste ju prata om det sen. Ja. Eh, ja, vi gör ja, så vi tar reklam. Jag kör reklam. Gratis Jönköping. Nu kan ni ladda ner MacAttack Supercets podcast. Så, hej igen. Ja, sista akten. Sista akten, ja. Mm. Och då eh, tänkte jag att vi skulle ta upp någonting som är väldigt eh, aktuellt, fast inte alls. Det är Aftonbladet igen som har varit igång och grävt lite. Aktuellt, fast inte alls. Ja, men det är just att det kommer ändå på första sidan på Aftonbladet, fast det är egentligen ingenting som har med någonting att göra. Ja, men nej. Tycker nog att det är en nyhet och nämna ja. ja det tycker jag ja. Det är ju så här att en en kvinna vid namn Katrin Strete har släppt en bok nu som heter Mina år med Bin Ladens och i den här boken så nämns det att Martin Timell och Agneta Schödin och Niklas Strömstedt ...har semestrat ihop med Bin Ladens bröder. Ja, eller bror. Nej, bröder. Alltså, Bacar och Salle, Sedan följde ett lyxliv nära familjen under flera år. Och... Vad är din första tanke med det? Att de är terrorister. Martin Timmel och de här är terrorister. Ja, du skulle förklara så mycket. Min första är om... Agneta Jodin. Stötte på Binladen. <laughs> som, som, som har så fint yttre. Ja, de säger ju det allihopa. Jo, men det var på Men han hade ju tydligen väldigt fina skäggben. Ja, fina drag. Ja. Och Neta är väl inte den som tackar nej till ett knull om det är så? Ja. ja. Det är också vad man har hört. Ja, i och för sig. Vad, du är ju ihop med. Med han nu. Vad heter han? Han som van Big Brother eller sånt liknande ingen är Jag var för med det. Sånt vet som... du bättre än jag. Nej, men jag var jag med det det var något sånt. Han hade ju tydligen väldigt stor... Ja. <laughs> Lyssna på vad det här var ja. Det badade i Polen och det jetskiv fiskade och var ute med katamaranen. Fy fan, vilken god semester. Ja. Och bin Laden. Då måste han antagligen haft med sitt gevär också som man har på var varje bild han sitter med. Ja. har du sett det? <laughs> Alla andra står runt omkring. Han sitter med ett gevär i knät. Ja. Han föddes med det jävla geväret. Jag tycker det är ännu roligare än att de, de, eh, fick, de bjöds på sushi och fick dricka saudisk alkoholfri Fri champagne. Det är väldigt viktigt att ja, det är alkoholfri champagne. Kvinnorna i sällskapet fick välja varsin exklusiv parfym i kristallflaska med silver från ett nyöppnat lyxvaruhus. <laughs> Vad fan? <laughs> är det så jävla lyxigt egentligen? <laughs> varsin det är billigt som fan nere bekräftar att hon var med på resan Men vill inte uttala sig mer om rädslan För problem om hon flyger till USA Men <skratt> <skratt> tror hon hon är? <skratt> Det är ju jätteroligt <skratt> vakterna Var skyllt på henne på flygplatsen i New York Hon kommit in <skratt> Det är jätteskoj om hon är Plötsligt skulle säga Bakir är du här på <skratt> precis. Vad ska du göra? <skratt> Martin Temel behåll kontakten med Bakker bin Laden genom åren. Ett par år senare blev han och familjen på nytt inbjudna till palatset och när Bakker var i Sverige umgicks det flitigt. Detta är ju... 2001 så bröts kontakten på något konstigt ställe. Martin Temel... Jag frågade honom vad som gick fel med hans bror Osama. Man fick egentligen inte prata om det, men jag kunde inte hålla mig. De andra kipade efter andan. Men backen förklarar skillnaden mellan religiösa Och ultrareligiösa i Saudiarabien. Han berättar om besvikelsen Ja, om hur hela Situationen uppkommit Alltså backer är inte med på Brorsans noter Nej, Kanske inte är så ultrareligiöst då Nej Men det är kul att Martin Timmel Står upp för Vad hände egentligen Martin Timmel sitter på hela sanningen Ja Om vad som hände honom, 9 ja Tänk om vi träffar honom tillsammans tänk om, med Steffo Tänk om FBI och CIA CIA ja. Vi står om det här ja, Det är fruktansvärt kul Nyhet ja. Det är bästa Aftonblådet skrivit på många många år ja. Tycker jag <laughs> Jag tycker verkligen det är magiskt ja. Och sen så är det bild på Timel Massa Bå. araber På en golfbil ja, Och, och sen är... en på Bingladen När han pekar sitt pekfinger som att tyst, jag pratar ja, det är jätteloligt att de har massor massa araber i en golfbil, ingen aning om vilka de är, det är inte att det är backer de har googlat, det, står, det står inte ens någonting under bilen. de har googlat araber bara, lagt upp det, det gör de ju bort sig igen såklart det är backer av ja det är backer, han sitter längst bak till vänster där, nu ska vi kunna kolla det ja, jag vet inte Ska vi ta låten? Och så pratar vi lite om låten i slutet Ja, och och så... jag, just det Jag glömde, jag lovade att jag skulle hälsa i podcasten Vid ett svagt ögonblick Vi hälsar väl aldrig till någon Nej, i Nej, jag vet Men jag... Var är du full eller? Lite Ja, hälsa då Och så ja, tar vi låten sen. Eh, Jag lovar att vi skulle hälsa till eh, Manda Johansson Okej okay. Ja, nu är det gjort vad ska vi säga något om låten innan, eller ska vi bara spela e den? Ja, vi säger ingenting innan, utan vi låter det bara komma som en överraskning, som en, som en kall dusch, en varm sommardag. Mm. Mm. Hur det nu? Jajamän Vem ska se när de inte vi och vem ska se när de inte vi när det finns del på listan? Allt vi har och all den lycka som vi också har. Mäker tacken en del denna podd och super se denna podd på känns väl rätt okej. Okay, men inte när de spelar som i sig. Vem ska slåss med shero inte vi och vem ska ta en kors som inte vi? Drygt sätta sin mott i en hand, Det känns väl också lite fall. vi dig då vill vi äntligen du ram å vem ska spela är det om inte vi och vem ska hugga är det om inte vi ska gammeste fotbollarna ska kommer förmogen vara ganska full vem ska slå rekord om inte vi och vem ska dricka om inte vi katasso alltså på en gammal sjur och hoppas stod i pol lite tid Mac Attacken delar denna super seri. Delar denna pod. Mac Attacken delar denna super seri. Delar denna pod. Vem ska se när de inte vi, och vem ska se en låst inte vi? Vem ska slåss med svär om inte vi, och vem ska ta en kurs som inte vi? Vem ska spela gitarr om inte vi, och vem ska hugga i träd om inte vi? Vem ska slå rekord om inte vi, och vem ska dricka om inte vi. Ja, vad ska man säga? Världsklass. När man hör den så ångrar jag lite att vi inte säljer den, för det hade varit skönt att kunna säga om ett par år att nej, eh, äh, det gäller på stimpengarna. Ja. Listetta. Listetta stimpengar i massor. Ja. Uppträda på idrottsgalan och grejer. Mm. <laughs> ja, låten gjordes ju för att Mack Attack nästa vecka åker till Irland. Ja. Och Nästa vecka. Är det inte nästa? Nej, inte nästa. nästa nästa. Ja, det är någon vecka framåt. ja men snart i alla fall. Ja. Och då kom jag på idén att man skulle ha den här. Ja. Du är bra du. Ja. Vilken musikmakare du är. Du tycker ju att vi ska släppa den instrumental Ja, den är fantastisk instrumentalt. Vi förstörde den lite med. Ja, med men vi kommer kom ju även att släppa den instrumentalt. Sen. Ja, kanske. Mm. När vi släpper den på skivas. Ja. Och sen hoppas vi ju att. Någon musikproducent hör detta så att vi kan komma in i en riktig studio med riktig mic. ja För nu sitter vi ju bara och sjunger. Nej, men rätt ut och ett riktigt band. Ja, vi vill ha det live. Ja, ja. precis. Och så äh... gör en video till den också, kanske. Det ja, kanske men du kan du satsa på Ja Ja. <laughs> nu såg jag grejer framför mig. Det hoppas att vi gör. Va? Jo. Nej, alltså jag såg en sån att man stod på en äng som pojkbandsångare nästan. Ja, nej, jag, jag, jag ser det ju i svartvitt när vi går sakta fram på en pir. Jag regnade? Ja, gärna lite regn. Ja. Och så vågorna som slår upp så sådär. Så att det kommer i ansiktet <laughs> så bara haja till. Ja. Nej. nej Det ska nej. vara lugnt och fint Ja, Jaha, det ska vara okej. Okay. Ja, introt kan ju vara så. Och sen så kör vi bara igång. Så ser, vi, sen går så, vi... så ser vi publikhavet på Wembley <laughs> som... <laughs> som bara står och hoppar. Det går ju alltid att klippa in. Jaha, ja. det behöver ju inte vara vi som sjunger. <laughs> inte med publikhavet, nej. nej. Nej. Så står det någon skylt där med typ mus eller någonting. <laughs> ja, <och> så sönder <laughs> vi bara ut det bara. <laughs> ja, nej, det var... Le... Hade du något mer? Nej, det, det känns som att vi kan wrap it up där va? Ja, det blev ett litet... Uh... Hopklippt avsnitt på ett ja. eller annat sätt Vi ska säga också att det uppskattas Att det är så många som skriver Goda recensioner på, på iTunes, iTunes. Ja. Fortsätt gärna med det Och där hittills har vi två vinnare Låten är när som helst klar ja. Den kommer nästa vecka ja. Och gästen Tar vi också Inom en snar framtid ja. Eller ja, vi, vi har, Ni kan ju vi, vi fortsätta Och skriva bra kommentarer Så vi kan ju alltid ändra oss Eller ta med fler gäster ja, Gillar vi recensionen eh, Som kommer efter det här Så ja. kan man ju alltid gå förbi självklart Men ja. låten är väl så gott som klar Ja den, låten är, är så, så gott som klar Den kommer komma på ett eller annat sätt i alla fall Ja, ja. i nästa avsnitt i nästa avsnitt kommer det. Och ja. det avsnittet vet vi inte riktigt när det kommer släppas. Nej, det kommer nog släppas kanske eventuellt, lite senare nästa vecka. Ja, eller om det blir något specialavsnitt. Ja, precis. Vi får se lite hur det blir. Där. Ja, vi, det är lite taggt om tid. Vi har lite problem där, men eh, på något sätt löser vi det. Det behöver inte ni beror utan nej. det kommer ett avsnitt. Ja. ja, men vi vet inte när. Nej, nej. Bra. Tack Hejdå. för idag. Slut för idag. Hej då. Hej då. Up last night. Listening